Jó estét kívánok, Szilády vagyok, ez itt a Postmodern című műsor. Az év utolsó adásával jelentkezünk, egy kicsit hideg stúdióban, de ahogy láthatóak is vagyunk itt, Képes Gáborral felkészültünk erre a hidegre, mind a ketten egy ilyen jó vagyunk. Egy komplet színskála a meg a stúdióban azt gondolom, a szürke három árnyalatom. Kádas István itt jobbról mellettem, ő a legszürkébbben, én a kevésbé szürke és a Legkevésbé szülke, Képes Gábor. Én vagyok a világos oldalon, köszöntöm a kedves hallgatókat. Képes Gábor digitális húzológus és a Najman társaság főmunkatársa. Tökéletes önmódú. Kádos István pedig a 0.0 főszerkesztő helyettese. Egy mondatot mondjál a 0.0-ról. Köszöntök én is mindenkit. Ugye ez egy az egyik legolvasottabb magyar párvárosos portál. Elemzések, vélemények, hírek, minden van rajta. Hát nem egy régi portál, tavaly májusban alapul, de oda szépen gyarapodunk, tehát mind a nézettség, olvasottság, mind a, a Facebook oldalnak a számú mondják és egy kedvelt portál lett. És én annyit hadd ha tegyek hozzá, azok számára, akik hasonlóképpen ilyen első generációs Star Wars rajongók, mint én, meg mint mondjuk képes Gábor is, hogy a Zero az úgy kapcsolódik a Star Warshoz, hogy az egyik újabb epizódban egy hat szereplőnek van. Pontosabban az egyik animációs sorozatban, tehát a Clone Wars animációs sorozatban és a készült egész animációs filmben egy ilyen Uh, hát mellékfelepülő. Gyakorlatilag jobban nagybátyja. Hát Gyakorlatilag igen, igen, igen, jobban nagybátyja. Nagyon tisztelettel. Na, egyelőre hárman ülünk itt a stúdióban, de ez így is lesz a műsor végéig, mert hogy az Asztalt Társaságunk negyedik tagja nagyon messze van. Kapcsoljuk őt, földön, bankokban, keleti Arthur. Szia Arthur, jó estét kívánok! Hello, sziasztok! Egész jó hallani Odáig Odáig hallatszik a hangunk, látod? Ilyen a postmodem, hogy egészen bankokig elhat a mi hangunk és képünk is. Keleti Artúrral egy csomó érdekes dologról fogunk itt beszélgetni, de itt a műsor elején rögtön vágunk is bele a post-komment rovatunkba. Egy floridai tévéműsorba fogunk most belenézni, ahol feldolgozták azt az esetet, hogy egy okos óra megmentette egy idős embernek az életét. Roy Robinsonról van szó, aki 74 éves, és a hálaadás vacsora közben többször is jelzett az ő karórája valamit. Valami AFIB felirat jelent meg a kijelzőjén, és uh, nem tudták, hogy ez vajon mire utalhat. Őt látjuk egyébként, Roy Robinson urat, a VPTV adásában. Ez egy floridai tévécsatorna, és mutatja az okos telefonján, hogy az okos órájából milyen információk kerültek. Több ízben is jelzett. És aztán a vacsora közben, utána néztek ennek az AFIB feliratnak, ez a pitvar fibrillációt jelezte, és ekkor meg is ilyettek természetesen, amikor kiderült ez a rövidítés, és a vacsora közben beültek az autóba, a vacsora után beültek az autóba, és elmentek a kórházba. Kórházba aztán mondták is, hogy azonnal meg kell vizsgálniuk az urat és rögtön jelezték is neki, hogy itt bizony egy pitvar fibrillációról van szó, tehát az Apple Watch nevű okos óra, itt most egy nagyon komoly dolgot jelzett ennek az úrnak, be is állították a terápiáját, és magyarul leegyszerűsítva a történetet, az okos órának köszönheti az életét ez a 74 éves úr. Hát azt kell mondjam, hogy lehet, hogy nem beszélünk eleget arról, hogy az idősek, az idős generáció számára a különböző okos megoldások, azok milyen hihetetlenül fontosak lehetnek, akár a társalgó robotoktól kezdve. A, a magányosan élő idős emberek, és én akár az ilyen okos órákig, ami jó lenne, hogyha minden nyugdíjasnak nyútna egy belőle. Hát és egy még egy tanulságot levonnék azért ebből, hogy hiába van meg az okos óránk, hogyha nem tudjuk, hogy mit ír ki a kijelzőjére, akkor nem sokat ér. Tehát meg kell nézni, meg kell tanulni, hogy mire képes a, az okos óránk. Keleti artulnak egyébként van már okos órája? Ott, ott van, látjuk, ott van. Látjuk. nekem is van egyébként. Te tudod, hogy milyen információkat jelez vissza az, az életfunkcióidról, Artur? Igen, tudom. Annyira, annyira tudom, hogy velem szerencsére ez nem fordult elő, ami az említett úrral, viszont hasonló dolog előfordult. Az órám jelezte nekem azt, hogy megnövekedett valami miatt a púlzus számom olyan időszakokban, amikor ennek, nem volt oka. Tehát, mit tudom, én vacsoráztam éppen, beszélgettünk, és egy egyszer csak jelzett, ez többször előfordult, és akkor szépen elővettem a hagyományos elektronikus vérnyomásmérőmet, megértem a vérnyomásomat, és kiderült, hogy bizony ezekben az időszakokban felment valami miatt a vérnyomásom, és utána a statisztikát meg tudtam nézni. De nem volt semmi gond, de azért lehetett volna. Úgyhogy igen, én, nekem már jelzett hasonló az órám, és én nagyon örülök neki. Szerintem ez egy nagyon fontos funkciója a jövő okos eszközeinek. Egyébként te az a típus vagy, aki a használati útmutatót elolvassa? Mert ugye Roy Robinson úr nem olvasta el, vacsora közben néztek utána, hogy mi az az AFib. Igen, az az igazság, hogy ezekhez már nem nagyon van használati útmutató, tehát nincs mit elolvasni, viszont például most legutóbb, amikor az Apple, ez pont egy Apple óra volt, az Apple megjelenítette a következő fönberét, akkor egy ilyen kis animációkkal, tartalommal megtűzelt kis fájt is küldött mellé, amit viszont átolvasgattam, tehát szerintem ezt igenis el lehet olvasni. Közben mi látjuk egyébként egy Apple telefonnak a felületét, amin pont egy ilyen aktivitásmérést jeleznek, illetve meg is mutatja nekünk, hogy milyen aktivitásokat tud megmérni maga az okosóra, és átküldi az információt az okos telefonra. Tehát, hogyha van ilyenünk, akkor azért tegyünk már meg annyit, hogy figyeljük a, a saját értékeinket, igaz? Ez szerintem száz így van, sőt, ha megnézzük, egy csomó olyan okos eszköz van, ami hasonló adatokat tud gyűjteni, vannak okos mérleg, ami mér... Méri a súlyunkat, van vércukorból is olyan mérő, ami már továbbítja az adatot a számítógépre, és szerintem nagyon közel van az időszak, amikor mondjuk ezt biztosító társaságok számára is már szélesebb mértékben hozzáférhető, vannak melyennek egyébként csak szélesebb mértékben hozzáférhető lesz, úgyhogy szerintem hamarosan itt az idő, amikor már a, a, az orvosunk, a biztosítónk is majd szólni fog, hogyha valami nem stimmel. Úgyhogy ez szerintem küszöbön áll, és nagyon jó ötletnek tartom. Említettem itt a bemutatkozásnál, hogy hideg van a stúdióban. Ez ugye annak is köszönhető, hogy vége van, közeledünk a karácsonyhoz, és ezért aktuális a következő témánk. Postmodem. A digitális világ érdekes. egy láthatunk, amin papír dobozokban, számítógépek láthatóak, de milyen felirat? C64, hát ez persze mindenki tudja, hogy a Commodore 64-re utal, és akkor gyorsan el is árulom a hírt, hogy amit év elején, az első fél évben már említettünk, be is következett, tehát újra kapható a Commodore 64, de ezzel az érdekes megoldással, hogy C64-nek hívják, itt valami szerzői jogi oka lehet mindennek. Nyilván ugye? ilyen oka lehet, de, de számomra az a döbbenetes, hogy ez már nem az első reneszánsz a Commodore 64-nek, mert a 2000-es évek első felében volt egy C64 DTV, Direktu TV változat, ami egy botkormányban volt beleépítve, és úgy lehetett vele játszani, egy menüből lehetett kiválasztani a játékokat. Mondja a... ezt a digitális múzeológusunk képes Gábor, akinek az előadását egy pillanatra megszakítom, és aztán majd folytathatod is Helyez. természetesen, mert ugye Jack gp gépéről van szó, és itt a stúdióban is van nekünk egy eredeti, egy Commodore 64-es. Nem akármi egyébként, megmutathatjuk a meg, sőt, sőt, meg is mutatjuk, mert Ugyan fontos is. itt a felirat rajta. Ez egy úgynevezett silver label, tehát egy, egy viszonylag ritka változat, és hát rendkívül nagy lelkűnek tartom, hogy ezt felajánlottad a múzeumunk számára, úgyhogy nehezen tudom, itt ugye az élő adás varázsa, hogy, hogy, hogy egyszerűen ne, ne, nem tudok mit mondani, csak igen. Majd ezt még leboltoljuk, de azért mondjuk el a Silver Label, tehát az ezüst címke azért fontos, mert ugye láthattuk itt a Komodor feliratot, hogyha Marci megmutatja még egyszer, akkor egy ezüst színű címkén olvasható a Commodore felirat. Ez mutatja egyébként, hogy tényleg eredeti. És amiről most szó van az, az aktualitás, az újdonság, azon nem Commodore felirat van, hanem C64. De C64. Na, de van. hát a, a világ, világ egyik legnagyobb C64 egy rajongója itt van a vonalban. Keleti Artur? Igen, igen, de ráadásul nem, nem csak, nem, bocs, hogy még ezt is jelzem, de az új készülékeken nem csak a Commodore hiányzik, hanem ez a Fémes matrica sincs rajta, tehát sem, a, sem a, a Power felirat mellett sem csillog a fém, sem máshol sem ezek sima matricák sajnos. Igen. Hát már pedig húzod a szát, ez nem tetszik neked, ez nem kidomborodó. Hát ez, ez nem tökéletes a replikó. Ez az egyetlen dolog, amiben nem hasonlít az eredetire, meg még a erről úgy is beszélünk. A billentyűzet maga a mérete, a színe, a gépnek az egész kialakítása az rendkívül életű. Összehasonlítottam egyébként egy eredetit és ezt képeken természetesen, és szinte semmi különbség nincs köztük. Bele is nézzünk itt mindjárt az új képekbe, mert nagyon menő videoklipet készítettek a C64-hez, vagy C64, ugye így kell angolosan mondani. Láthatjuk mindjárt a képeket, hogy hogy is néz ki. Nagyon tényleg menő ez a videoklip, mint hogy terminátorból így elugran egy ilyen fémes villámlásban. Nagyon szépen uh, mutatják ezek a, uh, ezek a képek. Tehát a, amit viszont mondjunk el közben, hogy a gép teljesen ugyanúgy működik, mint 38 évvel ezelőtt. Pontosan, de én belekezdtem egy kis ilyen reneszenz sorozatba, mondod, mondod. és a botkormányba épített verzió után jelent meg... meg, meg kell szakítsalak be. Pont láttuk, hogy stunning HD graphics, tehát hogy kiváló csinos HD grafikát jelenít meg. Pontosan, de de hát erre a... már képes volt a közvetlen előzmény, amit úgy hívtak, hogy C64 Mini, Igen. ami egy, egy miniatűr verzió volt, működésképtelen billentyűzettel, és ezért egy csalódást keltő kis masina volt. Nem is lett sikeres? Annyira nem lett sikeres, de egyébként mi kaptunk belőle egy példányt a múzeumunkban, és ott, ott azért a gyerekek szeretik, tehát, tehát kis, arra, aranyos hogy, kis aranyos valami, de, de az egy mokett úgy kivézetre. Ez viszont egy modell tulajdonképpen, mert működő bilentyűzete van, és a programozás élményét, a, a kezelhetőség élményét sokkal jobban visszaadja. Amit a cikkekből megtudtunk, hogy nagyon keveset módosítottak, de azt mindenképpen, hogy van rajta a HDMI csatlakozó, hogy a mai tévékhez hozzá lensen. Kötni, illetve USB csatlakozó. Igaz, tud, hogy USB keresztül lehet a programokat feltölteni ebbe a Commodore 64-be? Így van, így van. Ha kinyitjuk, ha kinyitjuk egyébként magát a dobozt, akkor láthatjuk, hogy tényleg nem változott sokat a, a dolog. A, a, a miniben egyébként még extra súlyokat is tettek azért, hogy meglegyen a súlya a készüléknek, mert annyi, annyira könnyű az alaplap ami egyébként valóban tartalmaz USB portokat, mármint az alaplap mellett egy külön kis egység. A billentyűzet tapintásra azt mondják a kollégák, akik már megtapinthatták, hiszen pár napja lehet csak a kezükbe az angoloknak főleg, mert Amerikában még szó nincs ad, arról, hogy mikor fog ez ott megjelenni. Tehát ő megtapogatták, a bilentyűzet van. A belseje az egyébként gyakorlatilag valószínűleg ugyanaz, mint a mint a neker, első ránézésre. Hát az ugye mondjuk úgy, hogy nekem, mint Commodore 64 um, um, imádónak azért az egy kis csalódás, hogy igazából teljesen modern benne minden. Tehát a, nyilván nem azt vártam, hogy egy ugyanolyan hardware fog majd valaki csinálni, az őrültség lenne, De hát gyakorlatilag egy, egy, egy ARM processzor vezérel, bennem mindenféle dolgot van be duálkóros 1 GHz-es processzor, hát szegény Commodore 61 maga 1 MHz-ével gondolkodik, Igen. hogy olyan, mit csináljon most 1 GHz-el. Igen, viszont ez ráadászik. így alkalmasá teszi a gépet arra, hogy nem csak Commodore 64-ként, hanem az elődje, a vic 20 as számítógépet is tudja emulálni ez a számítógép, és lehet kapcsolgatni a két üzemmód között. Igen, ez nagyon izgalmas benne, én szerintem is. Sőt, akár így, így lehetne folytatni, tehát az egész komodor termékskálát föl lehetne tölteni egy ilyen, egy ilyen új keletű gépbe. Nyilván meg is, meg is fogják csinálni, nem hiszem, hogy ebben, ebben lesz majd várakozás. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy ugye a, gépek, a gépen magán a portok számát azért lecsökkentették, tehát ha megfordítjuk hátul, nincsenek rajta, én ormótla lyukak, mint ami a régi komodor 64-en volt, ugye a cartridge-nak, meg mindenféle egyéb interfészek. Meg is mutatom közben. Az ]akat. Rajta, Ami egy kicsit illúzió romboló nekem, hogy egy mini USB portról lehet tölteni, és valahogy egyszerűen ez a hatalmas nagy ez jobban illettek ezek a ilyen jól megfogható, ilyen jó ököllel megfogható és bedugható dolgok. Hát de, megfőleg a kazettás magnó, Artur. Tehát a... arra emlékszünk, hogy kazettákról lehetett a C64-es programot föltölteni. Jó hosszú ideig tartott egy kazettáról bejátszani, de legalább hangulatos, nem? Igen, volt floppy is egyébként, az is jól működött. Az USB-ről egyébként nyilván ennyi idő alatt benyalja az egészet. Ami mit sem mutat jobban, hogy a memória, ami benne van, az 256 MB, legalábbis a miniben ennyi volt. És most a, ahogy a processzor tetejét néztem, mint hogyha a ROM benne az talán két gigás lenne, az ebram, amire föltették a, a különböző dolgokat. Egyébként elég sok játék van benne, és egy nagyon fontos dolgot nem említettetek egyáltalán, az a joystick. Mert hogy um, jön hozzá egy joystick, és jár hozzá egy joystick is, és úgy tudom, hogy a mini-nél a joystick az nem volt mikronyomógombos. Mutatjuk egy is közben egyébként a, a tesztjét egy videón, uh, először még a billentyűzetet nyomkodja valaki, aki tesztel, de a következő sníttel már pont a joystickot tesztelik. És Szinte és egy, egy az ha még hallatszik is a kattogás. Ugye halljátok? És ott van mellett egy másik, az eredeti mint ez a joystick. Bizony. Na, de miért fontos ez? Miért fontos az, hogy kattogjon a joystick? Miért fontos a mikronyomógomb? Hát azért, mert a, a korabeli játékoknak a jelentős része épített arra, hogy mikronyomógombosak a joystickok. Tehát amikor a, mit én, az Impossible Mission-ben, vagy, vagy valamelyik másik játékban egy pixelt kellett arra lenni, akkor ahhoz nem volt jó az, hogy az ember elkezdte húzni a joystickot, ahhoz egyet kellett tötszen fejlődni. Különben halál. Úgyhogy a mikronyomógom nagyon fontos része a joysticknak, és azt mondják így az első tesztelők, hogy ez, ez mind a billentyűzetet, mind a mikronyomógomból joystickot egész jól eltalálták a, a, a két készítői. Digitális múzológusunkhoz még oda fordulok itt az egész dolognak a jelentősége kapcsán. 1982-ben jelent meg az első Commodore 64. Így Azóta eltelt 38 év, és a számítógépeink hihetetlen messzeségben tartanak már ehhez az ősi számítógéphez képest. Miért készítenek mégis. Miért készítek újra megújuló hullámokban uh, Commodore 64 emulátorokat, Minit, újabb kiadást? Van erre, Ezek szerint piaci kereslet, mert már gyártják. De miért teszik ezt? Hát egyrészt pontosan megválaszoltad, hogy van már egy fizetőképes kereslet, tehát azok, akik ezen kezdtek el játszani, azok már abban a életkorban vannak, hogy akár a gyerekeiknek szívesen megmutatnák ezt az élményt, át akarják élni újra az élményt, de a nyügei nélkül. Tehát a, a, a különböző loading error produkáló magnószallagok, a elkopott régi alkotrészek perifériák helyett egy, egy stabilan működő géppel, és egyébként ezt pont a múzeumunkban tudom meg hol van egy kabinetünk és ott a Nintendo-nak a mini változata, a Super Nintendo mini változata, és most már egy kedves felajánlónak köszönhetően a C64-nek és a mini változata, az, az, az nagyon jól buzsik el, és a, a gyerekek nek egy ilyen kapudroga arra, hogy esetleg a retro gépek inent elkezdjenek érdeklődni. Mit tapasztalsz egyébként a mai gyerekek? Nem érzik lassúnak ezeket a régi gépeket? Egyáltalán nem, tehát a, a az egy az egy stabil Pont, ami, ami számukra népszerű. népszerű és nagyon izgalmas. Uh -huh. Tehát a, arra is kíváncsiak, hogy az eredeti hardware hogy működött. Most kaptunk egy TRS80 számítógépet, hogy üteményünk. Ami kortárs? De? Hát még korábbi, tehát az gyakorlatilag egy Model 1-es, egy nagyon korai személyi számítógép. Legesleg eleje? Leges leg eleje Leges. és az is egy működőképes példány, és ez nagyon izgalmas a látogatóknak. A nosztalgia mennyit számít ebben a piaci szegmens kialakulásában? Hát egyrészt a is létezik, tehát az, hogy az otthoni számítógép első lépéseit megismerni, meg élni. Másrészt pedig a Commodore körül van egy létező szubkultúra, a számítógépes játékok, a számítógépes zenék mind, mind a mai napig fejlesztenek rá szoftvert, és, és ez is inspiráló lehet. A, és hát még egy szempontot vetnék föl, izgalmas ezeken a retrogépeken programozni, tehát a basic nyelv is akár egy, egy, egy, egy izgalmas Kívás lehet, hogy én is írjuk rá egy játék programot. És akkor ez még tegyük hozzá, hogy a 80-as évek közepén végén, itt Magyarországon is egy nagyon komoly kreatív, ipari szegmens alakult ki. Magyarországon is, főleg a novotrade gyártották a Commodore 64-es játékokat. És egész különleges. Nyugati exportra kérem. Így szépen. van, mert, mert volt egy olyan különleges kreativitás benne, és az, hogy nem a lövöldözésről szól alapvetően a játék, hanem nagyon különleges észjátékok. Ez, ez izgalmas etette a nyugati piac számára is. No, akkor most különleges pillanatok következnek nem soká itt a mert lesz egy különleges vendégünk, aki ebben a kreatív iparban részt vett. Van szerencsém bemutatni ennek a zenének a szerzőjét, aki annak idején elkészítette a Starbrain zenét. Ő személyesen keleti Artúr bankokból. Arra készültünk most, hogy meg is mutatunk néhány olyan zenét, amit keleti Arthur komponált Commodore 64-es platformra, úgyhogy rögtön a Two Trees című Tetris klónba hallgatunk bele. Pént a hangzása is ennek a felvételnek olyan, mintha egy furúja szólna benne. Hajszál pontosan emlékszel erre az időszakra, Artur? Nem csak a, az időszakra emlékszem, hanem majdnem minden zenére. Tehát amikor felcsendül valahol, vagy meghallom valahol, akkor magamban folytatom általában a dorászom. Um, a Commodore 64-nek volt egy olyan érdekessége, ugye a 6581-es csipnek, hogy nagyon sok érdekes filtert lehetett alkalmazni. Ez a filter, ez éppen speciális egy olyan filter, ami valóban egy furújára emlékeztet, Olyan büszke vagyok arra, arra a kis csúsztatás vagy glide-ra az elején, amikor egy kicsit furiásabbnak hangzik. Azt mondd nekünk, hogy hogy tudjuk elképzelni, hogy miképpen lehet komponálni, tehát zenét szerezni egy commodore a, ezen a billentyűzettel, amit előttünk is látható, ezen nyomkodod a gombokat és így játszod le a dallamot? Hát ennek nagyon örültünk volna, hogyha ez így ment volna. Valójában a zenét a, a, a korai számítógépeken nem komponálni, hanem inkább szerkeszteni kellett. Uh, a, talán a trekkerek, amik, amik később uh -huh. uh, megjelentek, ahhoz nagyon hasonlító programokat uh, használtunk. Tehát a mi zenészeknek uh, ami... segítségként olyan, mintha a kotát uh, egy monitoron szerkesztenéd, ugye? Igen, így van, tehát szép, gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen sorok, a Commodore van en három darab sáv volt, amit lehetett használni a, a zenéhez, és akkor ezekben a sávokban megszólaltatok különböző hangszereket, és ezekhez mindenféle egyéb filtereket, egyebeket hozzápakolok, és utána meg egy ilyen őrületes zenei szerkesztés kezdődött el, Já, játék a basszusokkal, játék a mindenféle egyebekkel. következő zene a Shadow of the Evil, tehát a, a gonosz árnyéka. Ez melyikéből évből származik Artur? Emlékszel meg le? Hát valamik a 90-es évek legeleje lehetett, akkor voltunk aktívak a játék területen, azelőtt inkább demókat csináltunk, A Shadow of the Evil az egyébként egy RPG játék, és talán, talán játék technikailag erre, erre, erre vagyunk a legműszkébbek, vagy ez, amit nagyon-nagyon kedveltem. És egyébként hogyan alakult ki ez az együtt dolgozás? A játékfejlesztők szóltak, elmondták, hogy mi a storia a játéknak, és ez alapján írtad, vagy független volt a játéktól teljesen a zene? Nem volt független. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy együtt dolgozzunk az egész csapat, mert nekem az a meggyőződésem, és az mai napig is így van a zenékkel, hogy a dolog az csak akkor működik, hogyha a zeneszerző ott van a folyamatban, tehát beleéri magát az adott játékba, vagy az adott tartalomban. Az még nagyon érdekelne, hogy ezzel a kreatív tevékenységgel jól lehetette keresni annak idején, hogy emlékszel erre? Hát megmondom neked nagyon őszintén, hogy nem lehetett jól keressébe <gül> le. <gül> Hobby volt az, akkor. Az, az, igen, az volt az alapvető kérdés, hogy milyen formában tudod kiadni a játékot. Ugye ne felejtsük, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor még zéró internet, mindent semmi, levelezgetés kapcsolatot talál.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 Gyakorlatilag ez volt az időszak, amikor, amikor uh, igazából sok pénzt nem lehetett vele keresni. Arra emlékszem, amikor az első ilyen public domain-be kiadott játékot, amit egy, uh, egy uh, magazin, újs, egy újsághoz tartozó kiadó adott ki végül, uh, megkaptuk az első öt márkát, amit valaki elképített <tos> <tos> nekünk egy levélte, bele celluxos az öt márkást. Én akkor kezdtem először gondolkodni az, hogy lehet, hogy ez a pénzt is lehet majd keresni. Egyébként foglalkozol még zeneszerkesztéssel, zenekészítéssel? Más sajnos nem, e, illetve ez nem teljesen igaz, mert például az informatikai biztonság napja rendezvénynek teljesen saját zenéi vannak. Ezt nem sokan tudják róla, csak egyszerűen kénytelen voltam, nem tudtam elengedni a dolgot, és az például, én mondjuk úgy, hogy zenei producerként, és a, a, a, a egyik barátom, akivel együtt zenéltem, annak idején Commodore 64, a Greg, az Erdélyi Gergely készíti, úgyhogy ilyen szempontból még most is időnként zenélek, de amúgy ez soha nem marad abba. Én gyakorlatilag, amikor utazom valahova, repülőn, tömegközlekedésen, bárhol időnként eszembe jutnak dallamok, dudalászom magamban, tehát ez sosem múlt el, csak most már mással kell foglalkozom. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy történet fog most véget érni, egy 40 éves történet, mert rövidesen a mozikba kerül a Star Wars szaga 9. epizódja. Ezért is van itt velünk Kárdas István, a Zero.hu főszerkesztő helyettese, de akkor egy kis hangulatot szerezzünk most a filmből. Te meg? Mit csinálsz, Répio? Még utoljára végignézek, uram. A barátaimban. Idén decemberben. A gyedik sorsa, hogy szembenéznek a félelemmel. Ez a te is. A történet a végéhez ér. De a legenda örökkéhé. Az erővének lesz. Mindig. Star Wars, Skywalker kora. Hamarosan a mozikban Egy kis liba a drámai Ez az, az Nagyon megvan igen, van Minden pillanatban, amikor lejátszák, meghallgatom akkor... Melyik hányszor hallgattad meg ezt a trélatot már? Hát sokszor igen, nem tudom számot mondani hozzá. Éppen ma volt egyébként a sajtóvetítése a filmnek, úgyhogy én azon kivételezett helyzetben vagyok, hogy Herpály Gergő kollégától már hallottam, uh -huh. hogy hát ő 8 per 10-esre pontozta az új filmet. Az nem az rossz film, szigorú, szigorú, szigorú, De az arcodon, mint egy kicsit fájdalmas. Igen, én nem válcsalom a sötét, más... úgyhogy ezt sajnálom is, tehát muszáj muszáj hónapig várom az hogy hogy meg tudjam, hogy miért a, a mi közönségünknek annyit hadd hogy Kárda István jóval fiatalabb, mint én, az mindenképpen elmondható, hogy te nem ez az első generációs Star Wars-fan vagy, hanem valamikor a 90-es években. 90-es években, tehát ugye, ahogy én úgy találkoztam a Star wars hogy mikor jött a valóságiak jött, hogy mostanában az hasonló ugye akkor gyerekként az ilyen tudorka magazinokban, mindenütt plakátok, minden, és nekem még a iskolás barátaim kezdték el magyarázni, hogy milyen voltak a régi filmek, mi volt benne, aztán amikor ugye tévén is leadták, akkor nekem a klasszikus filmek akkor nőttek a szívemhez, és aztán jöttek a különböző könyvek, hogy akkor futott fel, miután a filmek között ki kell az űrt a különböző regények, minden isokat, így gyerekként ebben nagyon belecsöppenten ebbe a, bele, a világba. Képes Gábor is egyébként nagy csillagok háborúja, rajongók. Igen, hát én még az eredeti trilógiáért rajongtam, meg olyan olyan mellékágakért, mint a harc az Endor bolygón például, <gül> <gül> meg olvastam a Timothy a könyveit, amelyek most sútba lettek dobva, mert mm -hmm. az a folytatás lett volna bizonyos szempontból. Hát, nem nem teljesen sútba ugye, mert Zahn elkezdett írni Eddig már három fényleg most még írja a következőt, tehát, hogy ezért Azért érdekes, bocsánat meg, Igen, hogy Igen. azt mondtad, hogy te inkább az első trilógiáért rajongsz. Igen. Hogy István is azt árult el nekem előtte, hogy miután megismerkedett Igen. a baljós árnyakkal és a folytatásokkal, mégis valahogy jobban tetszett neked az első trilógia. Ez abszult. nekem a második rész, amit már moziba láttam, ez a klonok az már egyfajta csalódás is, ahhoz képest, hogy láttam a tévébe a klasszikusról, úgyhogy, úgyhogy egy k nem volt csalódás neked. Hát, ezt így már nehéz megmondani. Most, hogy utoljára, újra nevezve, talán a történet nem olyan, a párbeszédek azok azért sokkal gyengébbek, mint az eredeti trilógiánál, és nagyon látványra mentek rá akkor. Az a, az a furcsa, hogy bennem viszont az iro.hu elindított egy szemléletváltozást, mert én ilyen nagy. Másik nagy voltam az előzmény trilógiának, meg ezeknek az animációs filmeknek, és amikor megláttam ezt a, az oldalt, és elkezdtem olvasgatni a cikkeket, arra jöttem rá, hogy nagyon érdekes a Lucas csapatnál, hogy minden nemzedékhez meg találja a kapcsolódási pontokat, és amellett, hogy egy nagy kísérletező, és csinálja ezeket a CGI trükköket, és néha az, az érzésem, hogy ezt majdnem jobban szereti, mint a dramaturgiát, meg egy sor dolgot, azért, azért valahogy én mindig... vagyok -e vagy emiatt. szomorú vagy emiatt, megértem, de valahol, valahol meg, megtalálja a kapcsolatot, és én egyébként nagyon kedvelem az új filmeket is, mert mm. a JJ Abrams az én úgy érzem, hogy egy kicsit lélek velem, tehát ő egy kicsit próbál a rajongó kedvére tenni. Istv nem dominálja túl a filmeket? Hát, szerintem a, az új filmeknél kevésbé mint az előzményeknél. Tehát egyrészt nyilván jobb is a CGI, mint volt uh, 15 évvel ezelőtt, másrészt Ébrens uh, elkezdte felépíteni a részleteket. Tehát, falkon Falcon fel volt építve, be, akkor olyanokra az figyel... a Falconról, igen akkor olyanokra figyeltek, hogy ha elmentek Jordániába forgatni, hogy a homok az tényleg homok legyen, tehát ők azért próbálnak visszaadni valamit ebben a régi hangulatból is, és néha érződik azért. Szeretnék egy rövid snitt, hát rövidet, fél percet megmutatni az idei első trélerből, ami a kilencedik epizódból készült, pedig azért, mert itt nem rövid jelenet részletek villóznak egymás után, hanem képesek voltak beletenni egy egészen hosszú snittet, ami fél percen keresztül nagyon drámaian mutat be valamit, amit még nem tudjuk, hogy micsoda. Egészen lassan indul ez a jelenet, egy homok dűnén, és elkezdünk begyorsulni, és közben a drámai zene is fokozza a feszültséget, ahogy gyorsul és elrepül beletünk valami, és Ré, a főszereplő jelenik meg, egy elég erőteljes arcmimikával elkezd szaladni, és akkor a jelenet drámai csúcspontján fölúvítmélet, mielőtt elütné ez a bizonyos jármű. Decemberben. És így nem folytatódik a trailer. Te tudod már, hogy itt mi történik? Nem, nem. Csak én csak a ta találgatásokat, mert a teóriákat isperemtett. Mi nem láttam ugye is a filmet. Tehát, vagy az, van egy olyan elmélet, hogy ö, már a Kylo meg a, meg a Rey az egymást már gyakorolnak a Kylo képetni lét, aztán nem hiszem. Reylo? Igen, igen, nagyon erősek a rélo, rélo fanok, úgyhogy ez azért, hogy miféj Másrészt, ugye, hogy van fajta menekülés, csak annyira szüráll is ez, hogy egy tájgép elől felugrik a levegőbe, hogy, hogy itt valami van mögötte, és ezt még nem tudjuk. De van egy feszültsége. Van, vagy? igen, igen, határozott. Nekem ez, ez tetszett meg ebből a tréletből. Van még egy részletünk, hiszen az idei év azért is érdekes a Star Wars rajongóknak, mert elindult egy másik hát, sorozat, brand. A Igen, egy, egy élő a szerepülő Rian. sorozat. Igen, egy élő szerepülő sorozat. Én szerepülő van, szerepülő sorozat. után most végre a a megvalósul Lukasi terv, nagyon régi álma voltuk aztnak, hogy legyen olyan a technika egyszer, hogy lehessen egy, egy tévésorzat csinálni normális költségvetésből, és ez úgy tűnik, most megvalósult. Igen, mert élőszereplős hát élő szereplős tévéműsort láttunk már a Holiday Special, ami 1978-ban készült, de hát Gyegécske sikerült. Ez viszont szerintem minden szempontból a, a zeneszerző és annak ellenére, hogy nem John Williams szerezte a zenéjét, de méltó hozzá. Van és ebből is az kép, az... amit meg tudunk mutatni. A mandalóriai egyébként, hogyha magyarra akarjuk fordítani, de fejvadászról van szó, akit az első filmekben is látható Boba Fettről Nem róla szó? De nem róla szó. Nem szó, hanem egy hasonló mandalóri páncélt viselő fejvadászról, akinek egy több köze van most úgy tűnik a mandalóri kultúrához, mint Boba Fettnek. És ugye. Ő az első részben még a különböző munkákat aztán elkezdődik a karakter jobban kibomlani, és hogy most már egy hatodik epizód volt a múlt héten, honlapján a hetedik rész, tehát hogy most már kezd az első év, a fináljá, az nyolc hétes amúgy, közelítjön a sorozat. És én azt hallottam, hogy sokkal arányosabban alkalmazzák a számítógépes trükk technikát ezekben az élőszereplős epizódokban, hm. tehát nincsen túl túleffektezve, mint a... Ebben szféle Persze, filmetben. ez is megkaptam a fizikáját, hogy mit tudom én, most éppen ilyen Twilight karakter, ugye ezeknek ilyen két lekkója van, és hogy nagyon-nagyon ilyen cosplay és nem igazi, nem olyan, mint amikor CJ megcsinálják, tehát hogy mindennek van egy pro, meg, Contra oldala sajnos, meg a mások egy új technikát is kidolgoztak hozzá, tehát... Nem úgy van, hogy Zoltát élelőtt az utólag belerakják a, a hátteret, hanem hogy vetítik folyamatosan a, a hátteret, és azelőtt játszanak a színészek, hogy jobban be tudják élni magukat a jelenetbe. Ez egy nagyon okos ott lett szerintem. Azért még annyit hat fűzek hozzá, hogy a Disneynél a marketingesek biztos, hogy nagyon minőségi munkát végeznek, hiszen hiába fejeződik most be a 9. epizóddal a nagy hosszú Usszaga, ami 77-től lényegében hát, 2019-ig tart. Folytatódik a történet, hiszen lesznek élőszereplős sorozatok, Igen, igaz, talán animációs sorozat is lesz majd még. Hát későt. először is befejezik a Clone Wars, ami nagyon sokaknak kedvenc. Egyébként az előzmény a a Wars tette igazán kultikussá, és ezt most befejezik, februártól fogják majd vetíteni. Tehát mindenképp egy mérföldkő, illetve két olyan sorozatot tudunk, ami, ami majd júniusban fog forogni, vagy mostanság, az egyik a Kenobi, a másik pedig a Casszian Andor, egyfajta zsíve egyes előzmény története akkor, hogy a Maga a Star Wars világa az minimum 50 éves koráig ki fogja bírni. Hát most úgy néz ki, igen. Úgy néz ki. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Csíkszedában volt egy verseny a közelmúltban, digitális kaláka címmel amely versenyt megnyert egy ismerősünk csapata. Az ismerősünket Kálai Emmanuelnek hívják, ő judvar helyen él, és egy ötfős fejlesztői csapatot vezet, és azzal jelentkezett nálam, hogy ők öten készítettek egy új applikációt, egy játékot, aminek Kukacs a címe. Be is fogja most nekünk mutatni Emmanuel ezt a bizonyos játékot. Egy uh, olyan játékról beszélgetünk, ahol a célunk az volt, hogy összekössük az offline off és online világot, mindezt úgy, hogy egy ilyen runner-futó játékot használtunk fel, szelektív hulladék gyűjtése planítsük az embereket. Egy uh, kukacs a játék uh, hősünk, egy székely bácsi, aki megpróbálja szelektíven eldobni az ő pálinkás üvegét, Mindeközben akadályokon kell átugorjon, néha megkergeti a medve, kérdésekre kell válaszoljon, illetve van egy játékban egy olyan is, amikor el kell menni egy szelektív hulladékgyűjtőponthoz, és azt le kell fényképezni akár ott egy kübert kódot, és ezáltal újabb, úgymond mission lehet teljesíteni, újabb küldetéseket. lehet felkerülni. küldetéseket lehet teljesíteni, és újabb szintre lehet felkerülni a játékban. Aha, tehát akkor én, mint felhasználó vagy játékos, ezt a székelybácsit irányítom a telefon felületén? Pontosan igen, kukac székebásit irányítod és őt fejleszted is. Miközben őt fejlesztett, akkor közben te is kvízképésekkel, meg azáltal, hogy megismered a jó lerakni lerakni. Hogy, hogy lehet tanulni ebből? Tanulni úgy tudsz ebből, hogy kvízkérdések vannak. a gyakorlatilag a medve, ha megjelenik, akkor ő elkezd kergetni, a játék felgyorsul, és ha tudod a kvízkérdésekre a választ, akkor a medvét lehet hagy. hagyni. És hogyha nem, akkor pedig utaléri a székebásit a medve? Hát addig fog kérgedni, míg meghalsz. És ilyenkor következik be az az állapot, amit kiír a felületen a székely magyar nyelven, hogy megsúvattál. Azt rúld el nekünk, ez mit is jelent? Gyakorlatilag a megsúvattál, az maga egy szlengje a meghaltál szónak. Tehát egy a székely, székely. bácsi, ha elkapta a medve, akkor ő ott megsúvatt, vagyis meghalt. Ezzel adtok egy kis népi ízt is ennek a játéknak, tehát egy kicsit ott is érezhetjük magunkat a székelyek között, már a kifejezéssel magával is. Van még ilyen kifejezés a játékban? A játékban több ilyen kifejezés nem csempésztünk bele, amely lehet, hogy a következő verzióiban fogunk. mert pont az a cél, hogy a játéknak a dizájnjával, főként a hátterekkel megmutassuk a székelyföldön ismertebb turisztikai célpontokat, látványosságokat. Mi a neve ennek az alkalmazásnak? Az alkalmazásnak a neve pont az, ami a bácsinak, gyakorlatilag Kukacs az alkalmazás neve. Kukac. Az, az mit jelent? Mert ugye a Kukac szóra emlékeztet, de lehet, hogy tévedek. A saját találmánya Kukából jön maga a szemetesből, és azt egy picit játékosítottuk is, így lett belőle Kukacs. Uh -huh. Nincs akkor még forgalomba, vagy nem elérhető még ez az applikáció. Mi, Mikorra várható, hogy kijöttök vele? Hát jelen pillanatban az applikációnak a fejlesztése ideiglenesen leállt, mivel forrás szeretnénk bemondani, hogy tovább tudjuk fejleszteni, és azután fogjuk folytatni. Mindenképp mindannyiunknak szívügye. Gyakorlatilag ezt az applikációt ötön kezdtük el fejleszteni, és szeretnénk azt, hogy ki tudnánk vinni, és mindenki játszhatna vele, aki érdeklődik ebben a témában. Uh -huh. És a finanszírozásra gondolkodtok, hogy esetleg ilyen internetes gyűjtőportálokon keresztül szereztek majd befektetőket? Ezen is gondolkodtunk, illetve amiben még gondolkodtunk, az a helyi cégek, vállalkozások, az olyan gyakorlatilag létesítmények, akiknek szempont az, hogy turisztikailag a régiót fejleszték, arra számítunk, hogy hát, hogy ők támogatnák a szoftvert, És ennek a továbbfejlesztését, vagy bár azok az emberek, akiknek a környezetvédelem fontos. Uh -huh. És szeretnének, szeretnének akár a gyermekük kezébe egy olyan játékot is szoftvert adni, ami nem csak szórakoztat, hanem tanít is. Postmodem. A digitális világ érdekes. És Sziládi egyből át is vedd lettem részbe, Tjár Gábor rá. én már egy másik személyiség vagyok, a <gül> kücsi Híradó rovatunkban köszöntöm én is szeretettel, kedves vendégeinket, ha gondoljátok, akkor ti is kommentálhatjátok, a karácsonyi külön kiadásra jön ennek a rovatnak, ugyanis uh, az egyik kedvenc oldalamat adjutassam uh, be uh, kedves hallgatóinak és nézőinek, ami a physics fun nevezetű oldal, illetve ugye, egész pontosan egy játékshop, és uh, annak a játékai, ide, ami igazán érdekes, az az, hogy ez a játékshop, illetve ez a fejlesztő csapat, ez kifejezetten arra ment rá, hogy különböző fizikai hatások, illetve uh, ilyen alaptulajdonságokat uh, oktasson mutassa be gyakorlatilag. Hát az egészen kicsit szerintem az egészen nagyokig is most mindjárt látni fogjuk ki, ragadunk három példát, hogy milyen játékokat is kell elképzelni. Jöjön rögtön az első, ki, hogy mi benne a, a fizikai, mint játék. Azok, akik már régebben látták adásainkban, amikor az Apollo programról, a misszióról, a holtraszállásról megemlékeztünk, azok most elismerően fognak csettinteni a nyelvükkel, ugyanis ennél szebb holdat még nem látunk, mint amit most mutatok. Az a baj, hogy Ispánnal mindketten bölcsészek vagyunk, úgyhogy én csak öveges tekintettel tudom nézni. Nos a professzor, az öreg professzor már is mondaná, hogy ugye mindenkinek feltűnt, hogy ez a hold is lebeg -e a akár csak az égen a, a, az igazi mása. Azt is tudni kell amúgy, hogy a... Tényleg valójában egy holt térképnek is elmeny. Én egy picit sajnálom, hogy nincsenek legalább mondjuk egy apró pöttyökkel jelezve, hogy pontosan hol is volt annak a néhány holtraszállási missziónak a helye, ám a rutinosak és a vásoktak ezek, ezeket már mind fejből tudják, hogy melyik régiót kell megtekinteni. Amúgy is e, hozzáadtak még pluszban, amúgy, hogy mivel belülről világítanak amúgy ezek a gömbök, e, amelyeket meghastanák, e, ezért még élethűbb a hatás, még inkább olyan, mint tényleg valójában a Holdra, illetve a Jupiterre, ha felnézünk gyönyörű. a távcsöveken keresztül egészen elképesztően e, szép látmányt nyújtanak, e, bármelyik iroda égköve is lehet, akár, akár... csak akár Akárcsak egy gyerekjáték. Igen, mert a Pluton ráadásul szívalkú, az Igen, egy így, a, az, ugye az a Sputnik plánum, a, a, a, amit Váldás, ugye, a keleti oldalról kapta úgymond a, a nevét, az egy gyönyörű szívként látszik, hogy egy szív. Isten szívét még egy halálcsillaggal tudom megjelenteni, hogy gyerekes. Abban, amit a láttam is volna -e Neked ő. A Szaturn egyik holdjára lenne szükséged, azt hiszem, hogy a... a, a a Japetus bolygó az, amelyik az atmosz körül elég, és egyébként van egy óriási krátere, amitől úgy néz ki. Ú, <gül> Valamint azt hiszem, talán még a Mimas Hold is pontosan él, hogy van egy óriási krátere rajta, ettől egy hatalmas halálcsillagszerű szemben néz ki. Na de van ám kevésbé ijesztő, vagy kevésbé grandiózusnak tűnő játék is, mégis rengeteg köze van a fizikához és a már előbb említett napfényhez. Ez egy kinetikus szobor, amit kitaláltok-e? hogy mi hajt. Nem lesz nehéz, mert gyakorlatilag a megoldás otthon a képem. Akkor a fény. Igen. Ez szépen, az a bizonyos fénynyomás, amit annak idején Szintén fizikusok találtak föl, talán azt hiszem, hogy Newton, de lehet, hogy az utána következő generáció, amelyek, tehát a Maxwell és társai, akik már arra is rájtettek, hogy a fénynek van nyomás, tehát tényleg egy fénysugárzás, hogy annak köze van ehhez a bizonyos spektrumhoz. Artól, ha esetleg velünk vagy, akkor te szintén teszel -e hozzá bármilyen kommentet, hogy tetszenek ezek a fizikai játékok? Hát az, az igazság, hogy én, én, nagyon, én, én nagyon szeretem az ilyesmit, megmondom őszintén, szerintem, szerintem ezek rendkívül a kreatív dolgok, úgyhogy én, ha, ha tehetem, akkor, akkor próbálok ilyesmik részt venni, meg, meggyűjteni ilyesmiket. Szerintem a taktilitás az egy fontos dolog digitális világ mellett. Ez egy, egy érdekes. Hát eleve egy kinetikus szoború, de az már önmagában egy nagyon érdekes, főleg, hogyha azt látod, hogy tényleg a fény hajtja maga. Bekapcsolodsz egy lámpát, és ettől elkezd pörögni a spirál fölfelé, mozog a szobor tényleg valójában. Nekem egyébként van, van otthon egy olyan kis eszközöm, ami egy kis üveggöm, és a kis üveggömben van egy ilyen kis tű, a tű tetején pedig egy ilyen hajszál vékony kis üvegkupola, annak, annak ilyen kis darabkái vannak, amiket, aminek az egyik oldala fekete, a másik oldala pedig egy ilyen ezüst fóliával van borítva, és akár iszítek, akár nem. Hogyha egy kis fény éri, pár foton elég hozzá, akkor már meglöki ezt a kis szerkezetet, és az üvegburában elkezd magától forogni. Nagyon elegáns, nagyon szép, és uh, időnként érdemes nézegetni, amikor pedig rásüt a nap, vagy több fény kap, akkor pedig nagyon-nagyon gyorsan. Veszettő pörög. Gyakorlatilag uh, majdnem ugyanarról a szoborról vagy ugyanarról a játékról veszel. Harmadikként következzen egy, egy elmés és persze egyben vicces játék is. Ha spórolni szeretnénk, és félretek né néhány fillért, de nem szeretnénk, hogy mások feltétlenül tudomást szerezenek róla, hogy mennyi ilyen félretett pénzünk van, azoknak ajánljuk a láthatatlan bankot. Amint látjuk, ez egy kis doboz, amely tulajdonképpen pepita Mintázatú minden oldalán, ami belül a dobozban van, és középen sem látomást, lebeg egy pici piros tégla a felirattal. Tehát úgy néz ki, mintha ez egy üres doboz lenne, amiben középen ott lebeg ez a bizonyos kis téglás, ez a szuprén felirat. Most pedig fogunk egy pénzérmét, és belehajítjuk oh. ebbe a dobozba, amelyből megint nem látunk semmit, amúgy, mert hogy. Valójában. Átláthatóvá tettük a gazdaságot. <gül> <gül> Valószínűleg a legtöbb kormány a világon ilyen költséget is dolgozik, és egy ilyen kasszával, és sajnos az nem ennyire vicces, és ennyire játékos, mint amit az előbb láttak kedves nézőink és hallgatóink. De minden esetre annyiban elmény, nem... Talán egy szépséghibája van, hogy lehet, hogy magad sem tudod, hogy akkor mert mennyit raktál <gül> Igen, 20-20 idő után. Igen, így van. Lehet, hogy a játék lebontásával tudod csak meg, hogy végülis mennyit sikerült, és kamatozni persze nem kamatozik, hiszen mm. ez nem egy olyan doboz. Minden esetet tény, hogy mások elől láthatatlanná válik az összes félretett pénzünk. Egyébként ne... ha megengedtek egy megjegyzést, szerintem kifejezetten praktikusak az olyan kis dobozkák, akár ilyenek, akár másmilyenek, amik, amikben nem látod, hogy mennyi, mennyi pénz van, hanem egyszerűen csak teszed bele. Nálunk például a lakásban több ponton el vannak helyezve mindenféle ilyen kedves figurák, ilyen és olyan pénztárulók, ilyen nincs, mint amit az előbb mutattatok, de nem be fogok egyet szerezni. De mi a lényeg, hogy ezekben folyamatosan gyűlik a pénz, és egyszer minden évben egyszer megfogjuk ezeket, és mindenféle célokra felhasználjuk, általában olyan célra, ami, ami ami, ami maga maga figura. Tehát valamit állatoknak lehet odaadni, valamivel lehet segíteni esetleg szegényeket. Ez egy nagyon jó módszer, tök jó gyűlik, és ha már informatikai műsorban vagyunk, még egy megjegyzést engedjetek meg. Például több olyan szolgáltatónak, vagy a Revolutnak is van olyan szolgáltatása, hogy te minden másolásod után félretehetsz félre egy kis pénzt, és ezt összegyűjti neked egy hasonló ilyen láthatatlanban. látod, mennyi van benne, de automatikusan bekerül a pénz, és ez szintén utána el lehet, oda lehet adni valakinek, vagy, vagy lehet a gyűjtésből valami értelmes dolgot csinálni, úgyhogy digitális oldalon is megtámadták ezt. Mostanában is nagy divatja van a, a közösségi bank, illetve a banki közösségi szolgáltatásoknak, hogy ne csak egy bankra utaljak, eh, ahol ilyesmi célokra félre lehet rakni. Eh, a legutóbbi kampányok is, amelyeket én magam is láttam, eh, azok nagyon szeriden, eh, tehát például akár egy egyszerű telefonhívással vagy SMS küldésével, és nem vagy összegeket, tehát például 200 forinttól, 500-700 forintig a, a, az egyszemélyes hívások. Ez az, amit még talán a, a kisek keresetőek is megengedhetnek maguknak, hogy, hogy ők is adakosztassanak, mert kevésből is lehet adni és sok kicsi sokra megy. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy egyrészt megköszönjem minden kedves munkatársunknak, hogy itt voltak képes Gábor Leónal, az írópont A, a, a tól Szilágyi Árpánnak, aki egyébként ennek a műsornak a műsorvezetője és jó magam, Részbetyár Gábor is egyébként köszönöm egész éves figyelmüket. Az utolsó ajándékunkkal hagyj el, amely szintén ettől a Physics FUN nevezetű oldaltól érkezik, és nem mást mutat, mint egy. Amúgy a legkezdetlegesebb goldberg gépek egyik, elmondhatjuk ezt, hiszen a pályán mozgó golyó és a tehetetlenség okán egy csak egy bizonyos pályát bejárható golyó az is már egy Goldberg gép, ha én, én jól tudom. Ezzel kívánunk nagyon kellemes karácsonyt és boldog új évet önöknek. A következő évben, ja és Kereti Artúrnak, és köszönjük szépen egyébként Tájföldről, még látunk téged. Is. Nem tudom, ott van-e karácsony, de kellemes boldog karácsonyt Köszönjük itt szépen. Nagyon van. Nem nagyon van karácsony de sok feldíszített fal van a bevásárló központokban, amiről semmelyik helyi nem hogy tulajdonképpen mi értelme van, de nagyon jól néznek ki, szól a mindenféle angyali zene és álva hangszórókból, ami nagyon tetszik, megint csak nem tudják miért van. De egyébként nagyon kellemes itt is a karácsony, úgyhogy mindenki boldog és jókedvű, mint általában itt dél-kelet-ázsiában legyen ez a jó ez mindennyiunk. Köszönöm szépen Arthurnak és Tájföldről, és köszönöm a tagoknak is egyébként, Marcinak és Józsinak is a kamera és a, a hangmireki pult mögött. Minden kedves nézőket találkozunk jövőre, és kedves rádió hallgatóinkkal is. Tartsnak akkor is velünk, januárban is jelentkezünk.